«Вінгардіум левіоза!» – вигукував він, розмахуючи своїми довгими руками немов вітряк. «Ти не так кажеш», – дратувалася Герміона. «Має бути Вінгардіум левіоза!» «Леві треба вимовляти протяжно і легко!» «Кажи сама, коли така розумна!» – огризнувся Рон. Герміона підкотила рукави мантії, махнула паличкою і вимовила «Вінгардіум левіоза!». Перо піднялося зі столу і зависло приблизно за метр над їхніми головами. «Дуже добре!» – вигукнув професор Флитвік, заплескавши в долоні. «Дивіться сюди! Міс Грейнджер це зробила!» Під кінець уроку Рон був у кепському настрої. «Ну не диво, що всі її не терплять», – скаржився він Гаррі, коли вони пробиралися крізь юрбу дітей у коридорі. «Ну це не дівчина, якесь жахіття, чесно тобі кажу». Обганяючи якогось учня, Гаррі ненароком його зачепив. «Хто була Герміона?» Гаррі глянув на неї і здивувався. Вона плакала. Мабуть, почула. Ну то й що? Не дуже впевнено відповів Рон. Могла б уже помітити, що немає жодних друзів. Герміона не прийшла на наступний урок. І того вечора взагалі ніде не з'являлася. Дорогою до Великої зали, де мав відбутися бенкет на честь Геллоуіну, Гаррі і Рон почули, як в Парваті Паттіл розповідали своїй подрузі Левендер, що Герміона плакала в дівочій убиральні і хотіла, щоб її лишили саму. Ронові після цього стало ще прикріше. Але за мить вони вже увійшли до Великої зали, святкове оздоблення якої змусило їх забути про Герміону. Зі стіни стелі тріпотіли крильцями сотні живих кажанчиків, а ще сотні чорними хмарками ширяли понад столами, мало не задмухуючи свічки в гарбузах. Несподівано, як і на бенкеті на початку навчального року, на золотих тарелях з'явилися страви. Гаррі саме не кладав собі картоплі в лушпинні, коли до зали в перехлябленому тюрбані увірвався переляканий на смерть професор Квірел. Усі розгублено дивилися, як він підбіг до Дамблдорового крісла, сперся на стіл і на силу зводячи дух вимовив «Троль! У підвалах! Думаю, ви повинні знати!» Знепритомнівши, він сповз на підлогу. Відразу знявся гамір. Професорові Дамблдору довелося вистрелити зі своєї палички кількома пурпуровими ракетами, перш ніж настала тиша. «Старости!» – вигукнув він. «Негайно відведіть своїх учнів до спалень!» Персі був у своїй стихії. «За мною, першокласники, тримайтеся купи!» Троль не страшний, якщо виконувати мої накази. Не відставайте від мене. Дорогу першокласникам. Перепрошую, я староста. Як сюди міг потрапити троль? Дивувався Гаррі, підіймаючись сходами вгору. Не знаю. Кажуть, вони досить дурні, відповів Рон. А може його впустив півз? пожартувавши на честь Головвіну. Вони проминули кілька груп учнів, що поспішали в різні боки. Пропихаючись крізь юрбу розгублених гафелпавців, Гаррі Зненецька вхопив Рона за руку. «Я тільки тепер згадав. Герміона!» «А що з нею? Вона ж не знає про троля!» «Ага», – закусив губурон. Але треба, щоб нас не побачив Персі».